ja etteikoo fithneten, laa tussiibanna, الذina valamu minkum khassa. Ja etteikoo, että Allah on jatkuu. Allah s.w.t. sagt in diesem Vers, Singemis übersetzt, ylös O die ihr glaubt, leistet Allah und seinen Gesandten Folge, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Und wisst, dass Allah zwischen dem Menschen und seinem Herzen trennt und dass ihr zu ihm versammelt werdet. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten, und wisset, dass Allah streng im Bestrafen ist. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, ruft hier eine bestimmte, eine bestimmte Sorte von Menschen auf, oh, die ihr glaubt sagt, wenn dieser Aufruf im Koran zu hören ist, dann muss jeder, der sich angesprochen fühlt, sein Ohr aufmachen. Oh, die ihr glaubt. Glaubst du? Oh nein. Dann mach deine Ohren auf. Weil jetzt kommt ein Befehl von den Allmächtigen Herren subhanahu wa ta'ala, von deinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Ein Befehl kommt jetzt. Ein Befehl wird ausgesprochen. Was ist der Befehl jetzt hier? Istajibu lillahi wa Folgt die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Jeder Gläubige hat jetzt hier Allah subhanahu wa ta'ala zu folgen. Weil das ist ein Aufruf von Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst jetzt Folge leisten. Jeden Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und jeder und jeden Befehl von seinem Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wa Egal was es ist. Du musst Folge leisten. heutzutage bei uns aus? Folgen wir die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Die meisten Muslime die meisten Muslime diskutieren leider wenn es um Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala geht. Warum ist dies so? Warum soll ich das so machen? Was ist Was steckt dahinter? Hinter den Befehlen von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist die Weisheit? Und so weiter und so fort. Das sind Fragen, die sich viele Muslime leider heutzutage stellen, wenn es, Befehle von Allah, wenn es darum geht, die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam äh, geht. Bei den Allah war das nicht so, liebe Geschwister. Die Sahaba haben jedem Befehl direkt aufgesaugt, aufgenommen und direkt in Taten umgesetzt. Die Sahaba alayhim, haben diese Befehle gefolgt, indem sie Wissen genommen haben und dieses Wissen direkt in Taten umgesetzt haben. Bei uns heutzutage ist das leider so, dass viele Leute... Es gibt natürlich Unwissende, aber viele Leute sammeln Wissen. Aber wo bleiben die Taten? Die Taten sind eine Mangelware bei den Muslimen leider heutzutage, liebe Geschwister. Viele der Praktizierenden, wenn du ihn fragst über Lügen, da kann dir ein Vortrag darüber machen. Über Betrug, da kann dir ein Vortrag darüber machen. Über Klauen, da kann die einen Vortrag machen. Über verschiedene Themen in der Religion, die man praktizieren muss, da kann die einen Vortrag darüber machen. Aber wenn es um die Praxis geht, dann kannst du lange drauf warten. Und das ist das Problem, was wir heutzutage haben. Die Sahaba, ihre Absicht war, oder ihr Ziel war, nach dem, nach dem Wissen zu streben, Mit dem, mit dem Ziel und mit der Absicht, es in Taten umzusetzen. Nicht nur, ihren Gehirn oder ihren Verstand voll mit Informationen voll zu machen und aber keine Taten zu machen. Die Sahaba, Redanullah, waren sogar schnell darin, die Befehle von Allah Subhanahu Wa Ta'ala und seinem Propheten, auszuführen. So wenn wir sehen, liebe Geschwister, wie waren die Sahaba, bevor Rasulallah kam? Die Sahaba waren in einer Dschaiyia. In der Irre waren sie. In Unwissenheit. Sie hatten keinen Wert unter den Omern, unter den Völkern und Nationen. Sie wurden ausgelacht. Sie hatten den Titel Kameltreiber. Wert. Und dann? Was haben die sogar getan? Manche von denen, oder es war bei denen ein Brauch, dass sie Töchter, ihre Töchter, lebendig, beim, beim lebendig sein, begraben. Wie dumm manche von ihnen, oder die meisten von ihnen sogar waren, dass sie selber ihren Götzen geformt haben, von Dattel ihn angebetet haben ihn um Rat gefragt haben. Und wenn sie dann hungrig waren und nichts zu essen haben, haben sie ihn aufgegessen. Wie dumm kann ein Mensch sein? Ihr müsst euch diese Situation vorstellen. Diese Menschen, die so waren, aber als der Rasulullah kam, mit der Botschaft von Allah ta'ala, als dann die Amana von Allah subhanahu wa ta'ala kam und sie ermahnt hat, wie, war, wie, wie sind sie dann geworden? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dann in einer sehr, sehr geringen Zeit und einer kurzen Zeit von knapp 30 Jahren zu den Weltherrschern gemacht. Zu den Weltherrschern. Zu, den, zu der Weltmacht gemacht. Mit was? Mit Atomwaffen. Mit Wissen in der Dunya. Nein, liebe Geschwister. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala hat, hat sie nur zu dem gemacht, dass sie waren, wallahi, nur mit einer Sache, und zwar, dass sie den Befehlen von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Folge geleistet haben. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala dann im Koran, wo sie sich geändert haben, Allah subhanahu wa ta'ala ihre Situation umgeändert hat. Kuntum khaira ummatin uhrijatlinnas. Von einer Ummah, von einer Nation, von einem Volk, das gar keinen Wert unter den Völkern und Nationen hatte, hat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer subhanahu wa ta'ala, hat dann seinen Lobt über, über sie ausgesprochen und sagt, Kuntum ummatin ihr seid die beste Nation, die den Nationen oder der Menschheit herausgebracht wurde. Mit was haben sie diesen, diese Stufe erreicht? Mit was haben sie diesen Titel von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen? Weil sie Millionäre waren? Weil sie auf einmal Öl hatten? Nein. Ta'amuruna Wa anil munkar. Wa tu'minuna billah. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind Grundvoraussetzungen für uns, damit wir wieder die beste Nation werden billah ta'ala. Die Ummah heutzutage gebietet nicht das Gute und verbietet, das nicht verbietet nicht das Schlechte und glaubt nicht wirklich an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen befindet sich die Oma in dieser Situation. Und die Aussage von Omar ibn al-Khattab, ist bekannt, wo er sagt, Kunna wir waren das niedrigste Volk. Fa bimada, fa bil -Islam. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ehrenhaft gemacht, mit was? Mit Islam. Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist nicht ehrenhaft, weil du aus einer bestimmten aus einem bestimmten Land kommst oder weil du eine bestimmte Haut, Hautfarbe hast oder eine bestimmte Sprache sprichst, oder ein ein einen bestimmten Besitz hast, wahrlich du bist nichts wert bei Allah subhanahu wa taala außer mit einer Sache wie Omar al-Khattab, radiyallahu anhu gesagt hat und dann hat uns Allah subhanahu wa taala ehrenhaft gemacht mit dem Islam mit der Religion, فَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ wir Oder solange wir die Izzah, das Ehrenhaftsein, woanders suchen, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala, wird Allah subhanahu wa ta'ala uns erledigt. Deswegen muss die Umma und vor allem die Shabab, die Jugend, diese Sachen begreifen und zu diesem Ziel hinausarbeiten, damit Allah subhanahu wa ta'ala die Lage der Ummah in einer besseren Situation umändert Was hat die Sahaba Radwanullahi Alayhim ausgemacht? In dieser Hinsicht von den Befehlen von Allah Subhanahu Wa Taala folgen. Liebe Geschwister, die Sahaba hat haben hat, haben einige Sachen ausgemacht. Eine der wichtigsten Sachen ist, dass die Sahaba Radwanullahi Alayhim die Befehle von Allah Subhanahu Wa Taala als Nummer 1 hatten. Als, yani als eine sehr, sehr großartige Sache bei ihnen waren. Sie hatten eine sehr, sehr große Stufe bei ihnen. Bei ihnen war Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet Muhammad und ihre Befehle das Größte, was es gibt. Kein Amr azim. Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet Muhammad und die Befehle von ihnen waren das Großartigste, was es gibt und das Wichtigste, was es gibt. Und deswegen haben sie Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi für das Wichtigste empfunden. Und deswegen waren die Befehle von Allah subhanahu wa und seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi das Wichtigste, was gefolgt werden muss. Und das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi und ihre Befehle nicht mehr so die Wirkung bei uns haben. Nicht mehr diese großartige Wirkung bei uns haben. Nicht mehr diese Größe in unseren Herzen haben. Heutzutage bei den Muslimen bei jedem anders. Bei den Großen sind die Kuffar-Nationen das Größte und deswegen folgen sie denen auch in jeder Kleinigkeit. Sie haben die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala auf Seite getan und haben gesagt, die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala passen nicht mehr zu unserer Zeit. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert. Heutzutage gibt es andere Großmächte. Ja, heutzutage gibt es Amerika, heutzutage gibt es UN und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir uns anpassen. Deswegen müssen wir uns anpassen. Wie passen wir uns an? Wir schmeißen Allahs Gesetze auf Seite, schmeißen sie unter, hinter unseren Rücken und regieren mit Gesetzen, die von Menschen erfunden sind. Und dann fragen wir uns, warum befinden wir uns in so einer schlechten Situation? Andere normale Bürger der Muslime, für die sind Schauspieler das Größte. Dann siehst du, er macht den nach. Wenn er nackt rumlaufen würde, wird er auch nackt rumlaufen. Trägt kaputte Kleider, trägt auch zerrissene kaputte Kleider. Für manche sind Fußballspieler die größten. Dann macht er die Fußballspieler nach. Egal wie der aussieht, ob er eine Glatze trägt, ob er einen Halbschnitt Frisur hat oder von der Seite. Egal wie, Hauptsache, er macht seinen Idol nach. Das ist die Wirkung, liebe Geschwister, Weil wenn du etwas empfindest, dass jemand in deinen Augen sehr sehr groß ist, dann du machst ihn nach. Wenn Allah Subhanahu Wa Taala und sein Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in deinem Herzen groß wären, dann würdest du die Befehle von Allah Subhanahu Wa Taala und seinem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam folgen. Und das war der Fall bei den Sahaba. Ridwanul Wahyali. Für denen war Allah Subhanahu Wa Taala und sein Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam das groß deswegen haben sie die Befehle von Allah Subhanahu Wa Taala und seinem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gefolgt. Zweiter Punkt ist, dass sie eine einzige oder eine alle gemeinsam, die, die ganzen Muslime, die ganzen Sahaba alayhi, hatten eine gemeinsame Einnahmequelle. Und diese Quelle war der Koran und die Sunna des Propheten wasallam. Und deswegen sind sie auch nicht in die Irre gegangen. Die Muslime heutzutage Jeder hat eine Einnahmequelle. Jeder hat eine Quelle, die er für die zu seinem Hauer passt. Heute der, morgen der andere und so weiter und so fort. Und davon kommen die Krankheiten. Davon kommen die Krankheiten und davor, davon kommen die Irreleitungen und davon kommen die Erneuerungen. Dabei ist es ganz einfach. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt uns, taraktu fikum ma intamassaktum bihi, lam tadillu baadi abada. Ich habe euch was hinterlassen. Wenn ihr daran festhaltet, ihr werdet nicht in die Irre gehen. Was? Hat einen bestimmten Namen von einer Person genannt? Oder von bestimmten Personen? Nein. Kitab Allahi wa Sunnati. Dem Buch von Allah subhanahu wa ta'ala und meine Sunna. Jetzt kommt ein Punkt, was, wo sich viele fragen, weil alle und vor allem viele Gruppierungen sagen ja, ich sage auch Kitabu Sunna. Aber es gibt nur einen Weg, Kitabu Sunna richtig zu verstehen. Viele Leute sagen, vor allem, wenn die zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, denn er sagt, gib mir den Koran und gib mir die Sunna und ich verstehe das von alleine. Ich lese das und dann mache ich das so. Ist das richtig? Niemals! Wie willst du Koran und Sunna verstehen? Und du kannst nicht mal Arabisch, manche können nicht mal Arabisch. Und die Arabisch-Sprechenden, die haben noch keine einzige Sitzung vielleicht vor einem Gelehrten sich hingesetzt, Und die Fundamente des Wissens gelernt. Deswegen der einzige richtige Verständnis von Kitabus Sunnah ist das Verständnis des Sahaba Weil die Sahaba Adwala haben den Koran und die Sunnah direkt von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt bekommen. Und deswegen müssen wir diesen Weg folgen. Al Quran und Sunnah nach dem Verständnis von SallAllahu Alaihi Alaihim folgen. Und das ist unsere einzige Rettung vor den ganzen Irreleitungen, die es heutzutage gibt. Die dritte Sache ist, was sie ausgemacht hat, ist, dass sie das praktiziert haben, was sie gelernt haben. Dass sie dies direkt in Taten umgesetzt haben. Was sie gelernt haben, gelernt haben direkt in Taten umgesetzt haben. Und wie ich schon sagte, sie haben nach Helm gestrebt, nach Helm aufgesucht. Und Elm gelernt, mit einer Absicht, mit einem Ziel, und zwar, dass sie diesen Helm, dieses Wissen in Taten umsetzen. Was sie auch ausgemacht hat, ist, dass sie rein waren und frei waren von allen ihrer Leitungen und von allen Erneuerungen. Was sie auch ausgemacht hat, ist, dass sie die Dunia und das diesseitige Leben nicht davon abgehalten hat, von achher. Bei uns heutzutage, viele Leute, die rumschreien, hier und dort, ja, kommen mit Aussagen wie, wir leben im 21. Jahrhundert, die Religion muss sich der Zeit anpassen. Was für eine dumme Ausrede. Die Religion muss sich der Zeit anpassen. Wir leben in einer anderen Zeit. Rasulullah war in einer anderen Zeit. Das war früher die Steinzeit. Ja, damals gab es noch keine Autos, kein Internet, kein Telefon und so weiter. Deswegen, mashaAllah, heute gibt es Autos, Telefon und Internet. Deswegen muss sich die Religion dem anpassen. Liebe Geschwister, wir müssen uns der Religion... Äh, wir, die Zeit, muss sich der Religion anpassen. Nicht die Religion der Zeit. Wir müssen die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala in jeder Zeit, an jedem Ort folgen. Und jetzt komme ich inshallah zu einem Punkt, wo ich ein paar Beispiele geben werde, wie die Sahaba die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, gefolgt sind. Wie schnell sie den Aufruf von Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt sind. Ei Beispiel ist, se Allah Subhanahu wa Taala Alkohol Anas bin Malik, radiyallah, hän on. Hän on. Hän on. Hän on. Hän on. Hän on. Hän on. Hän on. Hän on. Hän Und er wurde beauftragt, dass er ihnen Alkohol bringt und ihnen sozusagen in den Glä in den Glä die Gläser damit vollmacht. Und währenddessen, während er das gemacht hat und Alkohol am Verteilen war, hörten sie einen Aufruf draußen, einen Rufer draußen. Dann schickten sie ihn raus und sagten, geh mal hören, was der Rufer da ruft. Er ging raus und er hörte, Dass der Rufer am Rufen war und er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala Alkohol für Haram erklärt hat. Er ging zurück und sagte aus seiner Familie. Wie war? Wie war ihre Reaktion auf dieser, auf diesen Aufruf von Allah subhanahu wa ta'ala, das Alkohol verboten ist? Haben die gesagt, wir sind jetzt wir sind Alkoholiker, wir sind süchtig, so schnell kommen wir nicht davon weg. Wie viele Muslime heute da, heutzutage da sagen, du sagst ihnen, Alkohol ist haram, rauchen ist haram, ja, das ist ein, das ist jetzt, wer so reagiert, das Mashallah, der hat Iman, der dann sagt, das ist schwierig und äh, das ist eine Sucht und ich muss erstmal langsam, langsam davon abkommen. Das, das mashallah, den, den kannst du loben. Der hat Iman. Die Sahaba, ihre Reaktion war direkt. Dass sie diese Eimer, die sie voll hatten und diese Flaschen, die sie voll hatten, mit Alkohol direkt weggeschüttet haben. Manche von denen, es wird überliefert, dass manche von denen sogar einen Schluck im Mund schon hatten und es direkt rausgespuckt haben. So, dass die Straßen von Medina voll mit Alkohol waren. Wie ein Fluss voller Alkohol. So war die Reaktion der Sahaba. Direkt ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, direkt vollgeleistet. Sie haben direkt alles weggeschmissen. Diese Muslime heutzutage diskutieren erstmal mit dir ein paar, paar Tage. Letztens kommt einer zu mir und sagt, ich habe mit meiner Frau gesprochen, sie soll ein Kopftuch anziehen. Oder das war seine Tochter und noch eine. Und sie sagt, ich muss erstmal überzeugt werden. Mit dieser Sache. Ich muss überzeugt werden. Was für eine Überzeugung wenn du an allah subhanahu wa ta'ala glaubst und an seinen muhammad sallallahu alaihi wa sallam hast du folgen zu allah subhanahu wa ta'ala sagt im quran kana amran an yakuna lahumu al-khiyaru einen gläubigen gibt es keine auswahl wenn allah subhanahu wa ta'ala oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt es keine Auswahl. Du bist ein Diener. Du bist ein Soldat, du hast die Befehle auszuführen. Du hast den Befehl zu machen. Was für eine Überzeugung? Du glaubst an Allah subhanahu wa ta'ala und Allah, an seinen Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hast du dich an seine Befehle zu halten. Wie schon sagte Umar: "Kein und Mu'mina, wenn Allah und sein Gesandter en yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man yaasillaha wa rasulah, faqad dalla dalla lammubina. Und guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Wa man wa rasulah, wie Allahs Befehle, und die Befehle seines Propheten nicht voll geleistet. Was mit dem? Faqad dalla Der ist für wahrlich in die Irre gegangen. Eine klare Irre ist er begangen. Und hier sagen die Gelehrten, das heißt, dass jede Sache, die nicht die Befehle von Allah, die, die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und sallallahu widerspricht, eine klare Irres ist. Egal was das ist, egal was dein Verstand und dein Kopf, die da am Erzählen ist und sagt, dass die Sachen nicht äh, unsere Zeit äh, äh, yani anpassen und so weiter und so fort. Das zweite Beispiel ist, als Die im Koran wurden und die Befehle von Allah Subhanahu wa Ta'ala gekommen sind, dass die Frauen sich حجاب müssen. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sprich zu deinen Frauen, sehngemäß übersetzt, und den Gläubigen und deinen Töchtern. Sie sollen ihre Jalabib, ihre Kleider von oben auf sich herunterkommen lassen. Wie war die Reaktion der Frauen zu diesem Vers, der von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist? Haben die gesagt, wir müssen erstmal überzeugt werden? Wir müssen uns dran, wir, wir haben uns jetzt dran gewöhnt, dass wir sowas nicht tragen. Eine sagt, ich kann nicht so dieses Schwarze tragen. Ich muss bunt, bunt sein. O aisha radhiyallahu sagt, sinngemäß übersetzen in einem Hadith. Rahimallah, die ersten Frauen der Muhajirin, sie haben direkt ihre Gewänder genommen und von oben auf sich herabkommen lassen. Direkt. Manche von denen, sie erzählt weiter in dem Hadith, singemisch übersetzt, manche von denen, sagte sie, man konnte nichts von ihnen sehen. Nichts von ihnen sehen. Und Musa in dem anderen Hadith sagte sie, Rahimallahu. Rahimallahu, die Frauen von Ansar. Allahs Barmherzigkeit soll mit den Frauen der Ansar sein. Als diese Eja herabgesandt wurde, haben sie ihre Kleider in zwei geteilt und sich direkt damit so bekleidet, wie Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen. Direkt. Und das zeigt, dass die Ansar, die Frauen der Ansar direkt im Befehl Ula schnell darin waren, Die Befehle von unserem Propheten, von Allah subhanahu und unserem Propheten Muhammad zu alaihi wa sallam. Dritte Beispiel. Als die Sahaba, Ridwanullahi alaihim, und diese Hadith wird von Abdullah ibn Umar überliefert. erzählt, während sie in Salat al-Subh, das Morgengebet, in Masjid Quba am Beten waren, kam ein Rufer und sagte... Auf Rasulullah ist in der Nacht ein Befehl heruntergekommen, dass er nicht mehr zu Beit al-Maqdis beten soll, sondern nach Kaaba, in Richtung Kaaba in Mekka beten soll. Die Sahaba, während sie im Gebet waren, haben sich umgedreht und die Richtung gewechselt. Während sie im Gebet waren, guckt euch mal, die Reaktion des Sahaba zu den Befehlen von, uns, von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad Bei ihnen gab es zwei Sachen. Befehl von Allah, sofort wird ausgeführt. Befehl von unserem Prophet Muhammad sallam, direkt ausgeführt. Sie haben nicht gewartet und gesagt, okay, wir sind jetzt schon am Beten, wenn wir fertig sind, dann beten wir nächste Gebet. so. Nein, sofort ausgeführt. Ein Hadith, der, fünfte, der vierte Beispiel, Ein Hadith, der von Abdullah ibn Abbas anhumma, überliefert wird. Er erzählt, dass ein Sahabi einen Goldring im Finger hat. Und Rasulullah hat das gesehen und hat ihm diesen Goldring von dem Finger sauer bezogen. Yani Rasulullah wa sauer und zog ihm diesen Goldring aus dem Finger und schmiss ihn auf Boden und sagte... Wollt ihr, sinngemäß, wollt ihr, dass ihr ein Stück von der Hülle mit euch trägt? Als Rasulullah dann weg war, sagte ein Sahabi zu diesem Sahabi, hielt diesen Ring auf und verkauf ihn. Hast du Nutzen von ihm? Der Sahabi sagte, nein, ich nehme nicht das, was Rasulullah s.a.w. Wa von meinem Finger weggezogen hat. Ja, nee, es ist erlaubt, das zu nehmen und zu verkaufen, aber trotz all dem, diese Reaktion zu dem Befehl von unserem Propheten wa war so groß bei den Sahaba, dass sie das nicht genommen haben, weil das wütend gemacht hat. Heutzutage, wenn du zu jemandem sprichst, der eine Goldkette trägt oder einen Goldring, der erzählt dir dann Geschichten. Ah, den habe ich von meiner Oma bekommen oder den habe ich von meinem Vater oder von meiner Mutter. Und Der, der hat einen großen Wert bei mir. Das ist alles eine Imanfrage, die in den Herzen ist, liebe Geschwister. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet Muhammad größer sind in deinem Herzen, dann wirst du sowas nicht sagen. Dann wirst du genauso wie die Sahaba, ta ala ta'ala, Denn die Sahaba waren nicht andere Menschen wie wir. Sie wurden nicht aus anderen Sachen gebaut als wir. Nur der Glaube war in ihren Herzen anders als wir. Die andere Geschichte ist, Abu Talha, radhiallahu anhu, als er den Vers hörte, als Allah subhanahu wa ta'ala sagt, lamm tanalu l'birra hatta tunfiqumimma tuhibbun. Er mm -hmm. erreicht die Stufe von l'birr nicht erst, wenn ihr von dem spendet, das euch lieb ist, das euch am liebsten ist. Nicht nur normal spenden, nein, du musst spenden von dem, was dir lieb ist. Dann erreichst du die Stufe von birr dann sagt er zum Propheten, ja Rasulullah, dieser Garten von mir, das ist mein liebster Besitz und den will ich für Allah subhanahu wa ta'ala geben. Direkt hört ein Vers, direkt Taten umsetzen. Nicht, ja, wir lesen diesen Vers, wie oft lesen wir im Koran? Wie oft? Wie ist unsere Reaktion mit diesem Vers? Wie ist unser Verhalten zu diesem Vers? Diese, diese Frage bleibt jedem selbst überlassen. Jalil Abu Wallahi, diese Geschichten, die bringen einen, der sie wirklich hört, wirklich zu... Yani, die sind wirklich verwunderlich. Und du denkst dir, sind das wirklich Menschen, die so reagiert haben? Wallahi, liebe Geschwister, das sind Menschen. Aber diese Menschen haben diese den Iman wirklich in ihren Herzen gespürt. Und deswegen haben sie diese großartigen Taten und großartigen Werke machen können. Abu Dahdah, radiyallahu anhu ardhar, als er den Vers von Allah subhanahu wa ta'ala hörte, in Tukridu Allah qardan hasanan wenn er Allah subhanahu wa ta'ala etwas ausleiht, so wird er Allah subhanahu wa ta'ala mit mehr belohnen, sinngemäß übersetzt, wie sich Man Allah Subhanahu wa ta'ala frakt in diesem Vers man dhal ladhi yuqridu Allah Allah Subhanahu wa ta'ala uns er weiß dass wir menschen gierig sind wir brauchen immer ein geben und nehmen deswegen Allah Subhanahu wa ta'ala baut dich auf motiviert dich um mein man dhal ladhi yuqridu Allah Wer gibt Allah, subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala, dein Schöpfer, subhanahu wa ta'ala? Ein Darlehen. Feidohaifahu, lahu ahtaraafen kethereh. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, verdoppelt ihn dies? Yani, meermals. Gibt er es zurück, dieses Darlehen. Als Abu Dhdahdah, radiyallahu anha, diesen Vers hörte, sagte er Rasulallah, Ich habe einen Garten, das sind 600 Palmen. Glaubt mir, liebe Geschwister, jemand, der so einen Besitz hat, heutzutage, heutzutage einen Garten mit 600 Palmen, der ist reich. Heutzutage, wenn man diesen Besitz hätte, man wäre reich. Und den will ich Allah subhanahu wa ta'ala als Darin geben. Was ist das für eine großartige Reaktion, die dieser Sahabe, anh, auf diesem mit diesem Vers gebracht hat. Aber was noch größer ist, liebe Geschwister, was noch mehr zum Staunen bringt, ist die Reaktion seiner Frau. Er geht nach Hause und ruft, Ja, ich habe unseren Garten Allah subhanahu wa ta'ala ausgeliehen. Allah subhanahu wa ta'ala gegeben. So komm, pack deine Kinder und deine Sachen und komm da raus. Das gehört nicht mehr uns. Wie war die Reaktion von Umm al-Dahdiah? Hat sich die Haare gezogen, gekratzt und geschrien, oh! Was hast du da für eine Reaktion gebracht? Was hast du für eine Katastrophe gemacht? Ich lasse mich scheiden von dir, der Mann ist krank. Holt den Psychiater oder sowas. Ha? Nein. Die Reaktion war, Rabbi Halbey, Rabbi Du hast gewonnen. Du hast wahrlich gewonnen, du hast wahrlich gewonnen. Und hat ihre Sachen gepackt. Ein Kind von ihr hatte noch eine Dattel in der Hand. Und sie sagt, spuck das weg. Das gehört nicht mehr. Das ist die Reaktion von Sahaba so zu Allahs Befehlen. Heutzutage nur Allah subhanahu wa ta'ala unser Iman stellen. Es gibt nicht den Mann, oder es gibt nur wenige Männer wie Abu Dahdi. Und es gibt auch leider nur wenige Frauen wie Umud Dahdah. In Hazulatuh, liebe Geschwister. Wo die Sahaba eine Niederlage ertragen mussten, die sie als Lektion von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Wurden 70 Sahaba getötet. Unter ihnen der Onkel unseres Propheten Muhammad. Und Rasulullah hatte am nächsten Tag an einem Ort sollte er zurückkehren. Wieder um wieder sich zu zeigen, um den Qurayshiten zu zeigen, dass, dass sie Rasulullah wasallam nicht bezwungen haben. Die Sahaba waren am Ende. Verwundet. Manche von denen hatten 40 Schnittwunden. Die yani kaputt am Ende. Und Rasulullah wasallam sagt zu ihnen, alle sollen nochmal rausrücken, mit mir dahin kommen und es sollen nur diejenigen mitkommen, die gestern an der Schlacht teilgenommen haben. Haben die Sahaba gesagt: "E Rasulullah, wir sind verwundet, wir können nicht, wir können durchgeschnitten, der eine hat ein Loch von einem von einem Pfeil und so weiter und so fort." Haben die gesagt: "E Rasulullah, tut mir leid. Gestern wir haben alles gegeben, was wir konnten und jetzt ist gut. Geh, nimm die anderen mit." Nein, sie sind alle direkt gezogen mit Rasulullah s.a.w. dahin. Alle direkt dem Befehl von, von ihren obersten Befehlshaber Rasulullah s.a.w. gefolgt. Der Jaleel, al-Jali anhu r.a. Eine Geschichte, die jeder junge Mann sich gut anhören sollte und diesen Sahabi als Vorbild nehmen sollte und nicht diese Fußballspieler oder diese Sänger oder diese Schauspieler manche von denen oder Herdbilder sogar Kuffar, die man als Vorbild nimmt so einen Sahabi sollte, so müssen wir uns als Vorbild nehmen arda. <lacht> frisch verheiratet Tag seiner Hochzeit geht nach Hause schläft mit seiner Frau Alles schön und gut, auf einmal kommt der Aufruf. Ein Rufer ruft, Ja, Allah Herr Kabi. Rufer vor Rasulullah, der Rasulullah, ruft, auf zur Schlacht, auf zum Kampf. Hat äh, sich Handala gedacht, ich bin frisch verheiratet, ich habe Verantwortung, Frau, und so weiter, und, und so fort. Ich muss das genießen. Er ist direkt rausgegangen. Direkt rausgegangen, liebe Geschwister. Direkt in die Schlacht. Gegangen und hat Fisabillah subhanahu wa ta'ala gekämpft. In der Schlacht ist er gefallen, Shahid. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auserwähnt. Und dann sieht Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wie die Engel kommen und ihn am Waschen sind. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat sich gewundert. Warum waschen ihn die Engel? Dann sagt er sowas, was ihm geht und fragt seine Frau, ob irgendwas Merkwürdiges ist, passiert ist. Sie gehen und fragen seine Frau, sie seine Frau, sagt nichts Außergewöhnliches passiert, außer, dass er, als er den Rufer geru, äh, Rufen gehört hat, direkt losgezogen ist, ohne, dass er sich gewaschen hat. Weil er mit seiner Frau geschlafen hat und noch auf Genera Ohne, dass er sich gewaschen hat. Heutzutage Würden diese Lästerer, die über die Brüder lästern und nichts zu tun haben, außer vor den Gläubigen zu warnen, würden sagen, seht ihr, der ist auf Geneve und geht, äh, geht kämpfen. Guckt mal, was für eine hohe Rangstrufe er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala Engel herabgesandt hat, die ihn gewaschen haben euch mal die Reaktion auf die Befehle unseres Propheten Muhammad dass er direkt losgezogen ist, nicht mal die Zeit genommen hat von zwei, drei, vier, fünf Minuten, um sich zu waschen. Wenn wir diese Geschichten hören, liebe Geschwister, sollte sich jeder von uns fragen, wie bin ich mit den Befehlen von Allah und den Befehlen des Propheten Muhammad Wie ist meine Ibada? Wie ist mein Gottesdienst? Ist er so, wie Allah subhanahu wa ta'ala das befohlen hat? Ist er so, wie es Rasulullah sallallahu alaihi uns vorgemacht hat? Wie, ist ma wie sind meine Reaktionen auf die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und die Befehle seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi Wie ist mein Herz zu Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Übertrifft Gibt es etwas, was die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa und die Liebe zu den Gläubigen übertrifft? Ist da was in deinem Herz, was die Liebe zu diesen drei Sachen übertrifft? Wenn das so der Fall ist, dann geh schnell und reinige dein Herz. Bau dein Herz auf mit Glauben, lieber Bruder, liebe Schwester. Weil, Wallahi, du bist auf einer sehr, sehr gefährlichen Kante, Die Waliyadu Billah, die ein schlechtes Ende bringen kann. Was sind, yani was sind die Gewinne, die, äh, die man erlangen kann, wenn man Allahs Befehle und die Befehle seines Propheten Muhammad folgt? Einer der Gewinne, die du, liebe, lieber Bruder, liebe Schwester, erlangen kannst, ist, dass du ein schönes Leben leben darfst. Ein beruhigtes, glückliches Leben führen kannst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie schon am Anfang sagte, الذين, آمنوا, وللرسول, Das ist der wahre Leben. Der, der wahre Leben kommt nur wenn man die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und die Befehle seines Propheten Muhammad folgt. Das ist wirklich das, das Leben. Aber das Leben von Tieren, das hat jeder. Das hat jeder. Die Tiere leben auch. Aber das wirkliche, wahre Leben ist, bekommt man nur, wenn man die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und die Befehle seines Propheten Muhammad folgt dann wird man wirklich ein glückliches Leben, ein ehrenhaftes Leben, ein siegreiches Leben führen. Einer der Gewinne, die man sehen kann, ist auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Bittgebete erhört. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sura'a al-Baqara, وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيَؤْمِنُوا لِي Und wenn dich wenn meine Diener nach mir fragen, du sage ich bin nah. Ich erhöre die Bittgebete. Wenn sie mich äh, fragen, was müssen wir machen, damit Allah subhanahu wa taala unsere Bittgebete erhört? Falliastajibu li. Die sollen mir folgen und an mir glauben. Das sind Voraussetzungen, damit Allah subhanahu wa taala die Bittgebete erhört. Und wenn man Allahs Befehle folgt und die Befehle seines Propheten Muhammad folgt, was hat man noch? Dann kommt man mit bei Allah s.a.w. ins Paradies. <coughs> Allah subhanahu wa sagt im Koran Für diejenigen, die die, die Befehle oder die Allah ta'ala gefolgt sind, sie haben Al-Husna, Al-Husna-Paradies. Und was mit denjenigen, die nicht folgen? Diejenigen, die nicht folgen, wenn sie die ganze Welt besitzen würden, sie würden sie dafür ausgeben, um sich davor zu schützen sinngemäß, um nicht, um nicht in die Hölle zu kommen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt trotzdem, denen, sie haben ein, ein böses oder ein schlechte, eine schlechte Abrechnung und sie kommen in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren. Das sind einige Punkte, die ich in dieser kurzen Zeit sozusagen sammeln konnte möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen wörtern inshallah einen weg zu den herzen machen hadha wama kana min sawab famin allahi wahde kana min khata' wa nisyani faminni aw min wallahu wa rasuluhu minhu bara' wa a'udhu billahi an udhakkirakum bihi wa ansae sallallahu sallam wa baraka muhammad wa ala alihi wa sahbihi